Lecția a șaptea Draga mea, trebuie să știi că voluntarii sunt de două tipuri. Cei care fug de ceva și cei care încearcă să găsească ceva. Eu făceam parte din ambele categorii. Voluntarii sunt oameni care au experiențe de viață foarte diferite. Am avut voluntari de toate vârstele, cu meserii și motivații variate pentru ceea ce făceau. Nu uita că acești oameni își plăteau singur drumul și suportau cheltuielile de aici. Dormeau câte patru într-o cameră și locuiau cel puțin două săptămâni în condițiile unui ghetou în toată puterea cuvântului. Am aflat în scurt timp că voluntarii pe termen lung fug de ceva lăsat de ei acasă sau încearcă să descopere ceva ce nu au dibuit acolo. Și, așa cum ți-am spus, eu le făceam pe amândouă. Trebuia însă să se organizez, să-i conduc pe cei care aveau aceleași frustrări și nemulțumiri ca și mine. Uneori eram într-o situație îngrozitoare pentru că ei veneau cu așteptări imposibil de satisfăcut. Dar tu, tu, de ce fugeai? Când John a murit, iar eu am ajuns mai târziu la spital, ce -a m a împins ușor când am dat să-o îmbrățișez? A fost începutul lui, nu sunt sigur că am ce-mi doresc de la această căsnicie. Primul Crăciun pe care l-am petrecut fără John a fost îngrozitor. Ne certam într -una. Iar Celia a început să fie destul de învelinată cu mine. Vorbeam despre orice în afară de moartea lui John, pentru că eu nu puteam. Și nu am putut mulți ani, dar ea vor ea să vorbească. Mie mi-a luat mai mult timp, mult mai mult decât celorlalți. Și nu din cauza relației mele speciale cu John, ci doar pentru că eu nu am fost în stare mult timp să-mi revin. Am trăit mulți ani negând moartea lui și am fugit. Am fugit de toată viața mea de până atunci și de acceptarea faptului că John a murit. Mi-am dat seama că undeva mă așteaptă o altă viață, exact ca atunci când vrei să închizi un capitol și să o iei de la capăt. Dar n-am realizat asta decât mai târziu. Știam că încerc cu disperare să găsesc ceva, dar nu știam ce. Atunci credeam că John House era ceea ce căutam și că voiam să lucrez cu copiii cu infirmități fizice sau mentale, într-un mediu plin de grijă față de ei. Atunci credeam că asta era tot ce-mi doream. Îmi plăcea provocarea de a lucra cu oameni care înfruntau la rândul lor greutăți, de orice fel. Într-un fel și eu eram unul de-al lor. Dar Ian, tu ai avut o viață liniștită și confortabilă în Anglia, nu te înțeleg. De ce să renunți la o viață ușoară pentru una mult mai grea? Nu mi-am pus niciodată problema așa și nici nu m-am întrebat așa ceva. Vezi, eu în terminasem cariera de polițist. Puteam obține slujbe la firme de securitate, dar nu vroiam asta. Eram via și mă ocupam de acțiuni caritabile în Marea Britanie. Eram căsătorit, dar aveam cu soția mea o relație de care nu eram foarte mulțumit. Locuiam într-o suburbie, iar din punctul meu de vedere, viața mea era terminată la 40 de ani. Nu mă interesa confortul pe care ți-l oferă viața în suburbiile engleze. Cine era, la urma urmei, Ian Tilling în acel moment? Un polițist căsătorit, în pragul pensionării. Și eu nu-mi doream asta. Știi, la vremea aceea simțeam o legătură cu oamenii de aici. Funcționa empatia cu cei pe care îi întâlneam în munca mea de zi cu zi. Mă identificam cu acei oameni care întâmpinau greutăți, tocmai pentru că eu nu mă confruntasem niciodată cu ele. Ok, avusesem problemele mele personale sau profesionale, dar ei se luptau cu probleme serioase. Îți poți închipui ce însemna să ai o infirmitate în România în 1992? Când te urcai în autobuz, de exemplu, sau în tren, nu te puteai mișca din apartamentul tău, nu puteai călători dacă nu locuiai la parter sau nu aveai un însoțitor. Știam că pot să fac altceva, știam că pot să construiesc ceva. Viața mea fusese spartă în mite bucăți pe care trebuia să le găsesc și să le pun la oaltă iar ceea ce am creat nu a fost vechiul Ian Tilling, ci un altul, unul nou, cu valori și vederi diferite despre viață. Iar pentru acest nou Ian Tilling, acasă avea să se numească de atunci încolo România și nu Anglia. Dar acest proces a fost unul destul de îndelungat și de greu. Și a început atunci, în ghetoul din Zăbrăuți. În 1992, după ce a plecat prima traducătoare, Adriana, Aveam nevoie de cineva care să lucreze full-time. Un tip pe care l-am cunoscut în holul hotelului Lido și care lucra la British Trade Union, mi-a recomandat-o pe Cristina. Am sunat-o, ne-am întâlnit. Îngleza ei era foarte bună, i-am oferit postul de asistent de proiect și a început lucrul. Trebuia să traducă documente și să vină cu mine la întâlniri cu autoritățile din România. Era o profesionistă și se devota proiectului. Atunci am cunoscut-o pe Cristina, care avea să devină apoi soția mea. Primul hop a fost descoperirea că familii întregi locuiau în blocul ce urma să devină John House. Li se promisese că se vor muta într-un bloc nou, dar acela era încă în construcție. Nu se puteau muta încă, pentru că exista un conflict între Consiliul Local și firma de construcții în legătură cu o plată de 1000 sau 2000 de dolari, deci o nimica toată. Aparent, ăsta era singurul lucru care ținea în loc familiile. Așa că primarul ne-a sugerat să plătim noi compania de construcții pentru ca familiile să se poată muta imediat. Bineînțeles că am refuzat, dar asta nu a făcut ca lucrurile să continue. Trebuia să facem ceva. Așa că am venit cu următorul plan. Să-l aduc pe primar pe șantier ca să se întâlnească cu constructorul, iar noi să apărăm acolo cu niște reporteri de la BBC care fac fotografii și înregistrează interviuri cu amândoi. Asta am și făcut. Ne-am spus că sunt cu noi câțiva reporteri de la BBC, interesați să afle ce face primarul ca să sprijine proiectul. Numai că noi nu aveam niciun reporter de la BBC. Am îmbrăcat frumos niște voluntari care și-au adus propriile aparate de fotografiat, iar unul dintre ei a folosit Walkman-ul pe post de reportofon. Primarul a ieșit pe treptele din fața blocului și a ținut o mini-conferință de presă în fața lor. Cristina traducea și toată scena părea cât se poate de reală și oficială. Și insul a mușcat. Primarul a spus că își va respecta toate obligațiile față de constructor, iar constructorul a fixat o dată la care să se mute familiile în blocul cel nou. Nu ne-a venit să credem cât de bine a mers. Când a venit timpul să se mute în blocul nou, familiile au cerut bani pentru asta. Incredibil! Plecau de la garsoniere de 9 metri pătrați, în apartamente nou-nouțe, cu toate facilitățile și tot ei voiau bani. În cele din urmă, Consiliul a hotărât să trimită niște camioane care să-i ajute să se mute. Dar asta nu ne-a scutit de negocierile de ultim moment de pe scara blocului. Aveau cereri mărunte, idioate, care nu aveau nicio relevanță. Cred că erau îngrijorați de faptul că urmau să plătească o chirie și o întreținere, pe când, locuind în John House, nu plăteau absolut nimic. În fine, au plecat. A fost o zi minunată. Seara am destupat o sticlă de șampanie... Și am marcat sfârșitul unei epopei ce nu părea că ar fi putut să se termine. Locul părea acum pustiu și mult mai mare. În ciuda tot ce se întâmplase, ne simțeam bine alături de vecinii noștri, dar era timpul să ne adaptăm schimbării. Primul pas pe care trebuia să-l facem ca să funcționăm legal era să înregistrăm joan Trust ca pe o organizație străină care lucrează în România. Numai astfel puteam implementa proiectul semna înțelegeri și justifica fondurile pe care le foloseam aici. La acea vreme, legea îngăduia ONG-urilor străine să facă asta. Procesul putea dura doi ani, dar noi n-am reușit niciodată să ajungem nici măcar la jumătatea drumului. Apoi legea s-a schimbat. Numai un ONG local se putea înregistra. Atâtea obstacole birocratice au fost puse în calea ONG-urilor străine. Ministerul de Interne a ajutat Joan Trust să se înregistreze, arătându-ne ce cale să urmăm. Dar, deși am urmat-o, ne izbeam în continuu de ziduri de beton. Ne pasau de la unii la alții, parcă am fi fost o pisică moartă. Urmam procedura birocratică, eventual găseam persoana potrivită cu care să stăm de vorbă și, surpriză, aceasta ne trimitea la altcineva. Miza jocului era să găsești persoana de care aveai nevoie și să o iei prin surprindere, ca să nu ai bătim să arunce pisica în altă parte înainte să fi intrat noi în birou. Am ținut o langa cu acest joc de-a lungul a 18 luni, teribil de frustrante. Stabiliserăm de la bun început că nu vom da șpagă și vom urma ca la regală. Am dat greș. A durat 18 luni și la capătul lor nu obținusem niciun rezultat. Tot timpul ni se dădea de înțeles că dacă am fi dat șpagă, ni s-ar fi facilitat cererea și am fi fost înregistrați. De unde să dai seama că voi au șpagă? Am întrebat. Cam. on! Obiceiul de a da șpagă e la vedere peste tot în România. Dacă mergi la o administrație sau la o instituție publică, vezi cum oamenii intră acolo cu pachete de cafea, țigări, buchete de flori și alte bunătăți și toți ies fericiți că li s-au rezolvat treburile, care ar fi trebuit să le fie rezolvate oricum și fără șpagă. Dar ăsta e un obicei românesc. Oamenii îi răsplătesc pe cei care le fac un serviciu. Așa înțeleg ei să spună mulțumesc. Nu mă înțelege greșit. Sunt fericit să-i dau și chelnerului dacă sunt mulțumit de mâncare și de atenția pe care mi-o acordă. Dar nu-mi vine să-i dau bacșiș înainte de a primi mâncarea și de a avea parte de o bună servire. Hai să-ți povestesc o întâmplare care m-a șocat. În timpul campaniei Convoi, am întâlnit un secretar de stat de la Ministerul de Interne care ne aranja întâlnirile cu autoritățile. Îmi dădea impresia că este o persoană extrem de influentă. Era mic și îndesat. Am în minte o imagine cu el pe când îl așteptam la o întâlnire. Ca de obicei, nu i-am ajuns la timp, dar el nu era acolo, așa că a trebuit să așteptăm. Și am așteptat jos, în holul clădirii. Un hol imens. Nu în fața biroului lui. Nu mai țin minte exact de ce. Iar el a apărut în hol în slip, S-a dus către liftul lângă care eram noi și ne-a spus, mă duc să înnot, mă întorc în 20 de minute. Ăsta era secretarul de stat cu care aveam întâlnire, iar el trecea pe lângă noi și ne spunea, salut, mă duc la piscină. Nici nu știam că aveau piscină în clădire. Prima noastră problemă, ca și la graniță, a fost aceea că nu aveam ștampilă. Uitaserăm cât de importantă era ștampila pentru viața din România, și, deși noi nu puteam obține așa ceva până când nu eram înregistrați oficial, toată lumea ne cerea ștampila. Vezi, ăsta era unul dintre paradoxurile sistemului birocratic. Fără ștampilă nu ne puteam înregistra, dar fără înregistrare nu puteam avea o ștampilă. Una fără alta nu se putea. Mi-am dat seama că, de fapt, în România sunt puține lucruri pe care le poți face fără ștampilă. Așa că am sunat în Anglia. Mi-am cerut oamenilor să se ducă la magazinul din colț și să cumpere dracului două ștampile pe care să ne le trimită prin poștă. Asta a fost tot. Atât de simplu. Nu a trebuit să-i arate vânzătoarei documentele legale, actele de înființare ale organizației sau procesele verbale ale adunării generale. Au intrat pur și simplu într-un magazin, au comandat ștampilele, au plătit și au plecat. Iar noi, cu două ștampile de cauciuc, nu mai aveam griji. Treceam prin viață ștampilând totul, inclusiv hârtie igienică. Asta era puterea unei ștampile. Birocrația mi-a dat sentimentul că nimeni nu are încredere în nimeni. Simțeam că tot ce fac este, într-un fel sau altul, necinstit și de aceea mi se ridicau dinainte bariere, ca să-mi facă înaintarea cât mai grea, dacă nu imposibilă. Ajunge astfel să înțelegi teama oamenilor de oficialități și lipsa lor de motivație. Este ciudat și faptul că arare rare ori ești apreciat pentru lucrurile corecte pe care le faci, în timp ce succesele tale ridică mereu semne de întrebare. În sfârșit, ca să urmăm corect procedura, am trimis proiectul nostru și alte documente la Registratura Secretariatului de Stat pentru handicapați. Proiectul cuprindea și aprobarea Ministerului de Interne. După ce ni s-a dat un număr de înregistrare în schimbul dosarului, ni s-a spus să revenim peste două săptămâni. Când ne-am întors, am observat că dosarul nostru care fusese primul dintr-un teanc de șase dosare era acum ultimul, într-un teanc de douăzeci. Am făcut o plângere. Tipul ne-a spus că îi pare rău și ne-a explicat că s-ar ocupa de el imediat, dar că noi trebuie să înțelegem că munca lui era foarte dificilă și teribil de stresantă. La plecare i-am spus că îi eram foarte îndatorat și că apreciam eforturile lui de a ne ajuta. Îmi pare rău, am fost un ignorant. Nu am citit printre rânduri, nu am înțeles. Ne-am întors după câteva săptămâni și am găsit un morman de Dumnezeu știe câte dosare pe biroul lui. Eu am descoperit cu bucurie că dosarul nostru nu era niciune. Ne-a spus că dosarul se pierduse și ne-a cerut să aducem altul, inclusiv documentele atașate. Am luat-o de la capăt, am înregistrat din nou dosarul și ne-am întors după câteva săptămâni cu același zâmbet ingenu, același birocrat mărunt, ne-a spus că ni se pierduse dosarul din nou. Îți poți închipui cât de pe față a fost? Îți poți imagina? Înregistrarea noastră ca ONG străin depindea de bunăvoința acestui birocrat. M-am supărat și am cerut audiența la secretarul de stat. A durat câteva săptămâni până s-a aprobat. Am intrat în biroul secretarului de stat și am fost poftiți să-i povestim despre proiectul nostru părea foarte interesat de activitatea voluntarilor și de echipamentul din Marea Britanie. S-a ridicat de la birou de câteva ori și chiar ne-a arătat fotografii înrămate din timpul vizitelor lui la ONG-uri din străinătate. În final ne-a întrebat dacă nu i-am putea aranja o vizită în Marea Britanie ca să cunoască mai bine teatrul de operațiuni. I-am explicat că organizația închiriase un mic birou într-un orașel din Anglia și că teatrul de operațiuni, era chiar în București, mai precis în Zăbrăuți. A insistat. Pot să vă semnez înregistrarea numai dacă văd teatrul de operațiuni din Marea Britanie. O săptămână ar fi suficient ca să-mi dau seama dacă organizația voastră este în stare să desfășoare acest proiect sau nu. Am încercat să-l conving să viziteze Zăbrăuțul, ca să-și dea seama dacă vom putea conduce sau nu proiectul. La urma urmei ăsta era locul unde să desfășura totul. Ne-a spus că ar trebui să ne dăm seama că e o persoană foarte ocupată și mai ales că are un salariu foarte mic. Oricum, pentru o anumită sumă ar fi gata să ne ajute cu înregistrarea și să o semneze. A fost suficient pentru mine ca să-mi închid zgomotos servieta, să mă uit în ochii lui și să-i spun FACOF. Imediat, Cristina, care tradusese toată conversația de până atunci, s-a întors către mine și zâmbind larg m-a întrebat Vrei să o traduc diplomatic?" Nu, cred că am înțeles singur mesajul. Ne-am ridicat amândoi și am ieșit din birou. Furios, m-am dus direct la secretarul de stat din Ministerul de Interne, pe care îl cunoscusem în timpul campaniei Conboi și am explicat ce s-a întâmplat. Prim-ministrul a fost informat și mi s-a spus să nu-mi fac griji, pentru că secretarul de stat va sări din post până a doua zi dimineață. Am plecat de acolo cu o minunată satisfacție că am realizat ceva fără să dau șpagă. Secretarul de stat a rămas în post cel puțin un an, după cât îmi amintesc. Nimic nu s-a schimbat. Ba mai mult, am fost chemați din nou în biroul lui la câteva zile după întâlnirea noastră cu secretarul de stat de la Ministerul de Interne. Stătea la birou, cu toți consilierii în jurul lui, vreo 20 de persoane. Cristina și cu mine stăteam în mijloc, cu fața la el, înconjurați de toți acei inși. Secretarul de stat a insistat ca ea să-și ceară scuze de față cu toată lumea pentru traducerea proastă pe care o făcuse în cursul întâlnirii noastre. Să-și ceară scuze mai ales în legătură cu lucrurile pe care ea a dat de înțeles că le-ar fi spus, dar pe care el nu le spusese. Dacă-și ceară scuze, el se uita la proiectul nostru din nou și îl semna, așa cum și intenționase de prima dată. Cristina și-a cerut scuze. Un an mai târziu, aplicația noastră era tot pierdută, undeva prin biroul secretarului de stat pentru handicapați. Întâmplarea asta mi-a dovedit că întregul sistem era corupt, de la cel mai mic la cel mai mare nivel. Era corupție pe față. Nu semnăm nimic dacă nu plătești. Eram din ce în ce mai frustrat. Lăsasem în urmă o carieră de polițist și venisem aici să muncesc ca voluntar ca să construiesc ceva. Lucram împreună cu câțiva voluntari care la rândul lor veniseră aici să-și oferă ajutorul. Pusesem invitat de guvernul român să pun bazele unui proiect și venisem cu cele mai mari așteptări și plin de speranțe. Da, guvernul a fost cel care ne-a abandonat, cel care ne-a dezamăgit. Corupția era peste tot. Vămile erau celebre în privința asta. Să încerci să aduci ajutoare în țară, în scopuri umanitare, însemna... Că erai dispus să dai. Ok, ok, la început dădeam țigări, ciocolată și jucării, dar cu timpul va și s-au lăcomit. În loc de o cutie sau două de vopseane, ne cerau două Dar nici nu știu dacă trebuie făcute vreo deosebire. Bani sau obiecte este același lucru. Nu cred că pot să spun cu mâna pe inimă că nu am dat niciodată șpagă. Sigur că am dat. Chiar dacă e vorba de șase cutii de vopsea, pentru că altfel un camion plin de ajutoare și echipamente din Marea Britanie ar fi fost ținut trei zile în vamă înainte de a fi trimis înapoi cu toată încărcătura lui. Cum să faci față? Cum să te descurci cu niște oameni care sunt atât de corupți încât devin criminali? Și toți fac parte din sistem. Nimeni nu s-a plâns. Și nu poți face nimic. Absolut nimic. Hai să spun o altă poveste. Odată am venit în România împreună cu un voluntar, cu două microbuze în România. Fiecare conducea o mașină. Microbuzele reprezentau o parte dintr-o foarte mare donație olandeză și urma să le folosim un proiect. Era în miez de iarnă, era foarte frig și se înnoptase când am ajuns la graniță. Aveam cu noi toate documentele necesare și aprobările pentru a aduce și ajutoarele pe care le transportam. Vamii și ne-au cerut să plătim 3000 de dolari garanție pentru fiecare microbus. Ne-au spus că o să ni se dea înapoi această garanție după ce vom înregistra mașinile. Nimic de ce le-am spus nu i-a mișcat. Ne-am hotărât să așteptăm schimbarea turii. Am încercat să trecem granița din nou, dar ne-am confruntat cu aceeași problemă. Le-am explicat că eram doi voluntari și că nu aveam atâția bani cu noi. Ne-am oferit să plătim garanția la București, dar au refuzat. Într-un final, am fost trimiși înapoi undeva într-un no-man's land de la granița cu Ungaria. Era cumplit de fric și chiar am crezut că vom îngheța dacă ne petreceam noaptea microbuzi. În cele din urmă am ajuns la un compromis și am scris pe documentele oficiale că refuzăm să acceptăm donația microbuzelor, iar ei ne-au lăsat să intrăm temporar cu el în țară. Am făcut probabil cel mai rău lucru cu putința, pentru că în ciuda eforturilor noastre bine intenționate ne-a fost imposibil să înregistrăm microbuzele. De ce am refuzat să acceptăm donația? E foarte suspect. Ca să înrăutățească situația, vamei și-au au făcut deliberat o mică greșeală, scriind pentru ambele mașini același număr de înregistrare. Singura modalitate de a repara lucrurile era să ne ducem înapoi la graniță cu ambele mașini și să încercăm să-i convingem să corecteze greșeala. Ne nimerisem și într-un moment foarte prost. Adusesem mașinile în țară în culmea unui scandal pe tema importurilor. ONG-urile care aduceau vehicule în țară nu plăteau taxe de import pe valoarea vehiculului, Drept urmare, crescut numărul de ONG-uri românești, ale căror activități nu erau întotdeauna conforme statului. De exemplu, un ONG importase numai puțin de 200 de mașini. Oricum, faptul a creat multe probleme fundației olandeze care donase microbuzele și care acum trebuia să le ia înapoi. Asta însemna și că noi ne în credibilitatea în fața lor. Toate bătăile de cap cu birocrația de aici n-au întâziat să ne creeze probleme și în Anglia. John Trust era înregistrat la... Charities Commission, care era reprezentantul organizațiilor de caritate în Marea Britanie. Consiliul de administrație se întâlnea trimestrial și era responsabil de buna conducere a organizației. Președintele nostru onorific era Michael Howard, pe atunci secretar de stat. Ne bazam pe voluntari care își plătau cheltuile de transport și de trai de aici. Toți veneau din Marea Britanie, mai ales din East Kent. Eu mă întorceam la fiecare trei luni ca să mă întâlnesc cu ceilalți membri, să informez presa locală despre ce se întâmplă, să ajut la organizarea strângerii de fonduri. Pe am mă încerca să coordoneze partea din Marea Britanie, dar ea lucra cu normă întreagă și ca asistent pediatru și făcea tot ce putea în aceste condiții. Era ajutată de voluntarii care lucrau în birou și coordonau călătoriile celorlalți voluntari în România. Acest mod de lucru ad hoc era o reușită, dar a creat totuși niște probleme. O ierarhie a început să se înfiripe printre voluntari, mai ales printre cei pe termen mediu care lucrau în București. Deși renovarea blocului mergea destul de bine, era clar că aveam nevoie de mai multe resurse decât cele pe care le strânseserăm până atunci. În plus, se acumulau frustrările de pe urma traiului în acea zonă, a muncii grele și a imposibilității de a vedea rezultatul final. Primul nostru an de activitate nu a fost foarte oficial. Dar lucrurile s-au schimbat din momentul în care ne-am înregistrat la Celtis Commission. Una dintre obligațiile noastre era să-i trimitem comisiei rapoarte anuale din România, inclusiv rapoarte financiare. Iar pentru noi nu era întotdeauna posibil să obținem chitanțe pe ce cumpărăm. Furnizorii nu ni le puteau elibera pentru că nu eram o organizație legal înregistrată în România. În același timp, unele cumpărături le făceam la piață, unde nu se putea elibera oricum chitanță pe vremea aceea. Mă simțeam între Ciocan și Nicovală, cu chitanțele noastre care nu acoperau toată suma din buget. Pe măsură ce trecea timpul, simțeam că eram din ce în ce mai mult într-un one-man show. Mi se ceruse să strâng fonduri în Anglia, pentru că eram imaginea publică a organizației, dar și să conduc proiectul de la București și să mă descurc cu birocrația. Voluntarii au început să aibă o importanță crescândă în proiect, mai mare decât ar fi trebuit. Ajunsesem la un moment dat să mă întreb dacă beneficiarii proiectului erau copiii sau voluntari, Mutaserăm deja copiii din Plătărești în centrul din Balotului, în București, așa că balanța începuse să se încline în favoarea voluntarilor. În acel moment au apărut problemele. Voluntarii pe termen mediu își exprimau din ce în ce mai apăsat pretențiile, iar eu îmi exprimam din ce în ce mai tare părerea că, deși știam că sunt valoroși, era timpul să meargă mai departe. Eu puteam face foarte puțin, atunci când trebuia să-i pun să acționeze. Erau aici în timpul lor și pe banii lor. Erau tineri, făceau muncă fizică, se aflau departe de casă, căutând aventura. Unul dintre ei, Mike, a rămas. S-a mutat în John House cu prietena lui Româncă, pe care o cunoscuse în ghetto. La un moment dat, am fost chemată în Marea Britanie să participe la întâlnirea convocată de membrii Consiliului. La această întâlnire a fost forțat să-mi dau acordul ca să nu mai primesc împrumutul pe care îl făcusem organizației cu ceva timp în urmă în contul sumei neacoperite de chitanțe. Mi s-a cerut să rămân în Marea Britanie și să-l las pe Mike să conducă proiectul din România. Am refuzat. Am explicat greutățile și frustrările și am cerut răspicat să revin în România. Înainte de a mă întoarce la București, lumea mea avea să se destrame. Ziarul local a publicat un articol în care se spunea că Charities Commission a primit o plângere, din care rezulta că am gestionat prost bugetul proiectului din România. Deși nu puteau dezvălui sursa, menționau că persoana care susținea acest lucru era implicată în proiect. Consiliul de Conducere a cerut să nu se facă nicio declarație în presă, în speranța că povestea va trece de la sine. Michael Howard a fost însă informat de consiliu. și, deloc surprinzător, a folosit prilejul pentru a renunța la patronajul organizației. În ciuda instrucțiunilor primite de la membrii Consiliului, m-am dus să o văd pe cea care scrisese articolul. O știam foarte bine, din timpul campaniei Convoi, când contribuise substanțial la succesul campaniei. Am vorbit cu ea neoficial și i-am răspuns la toate întrebările. I-a părut rău că nu voiam să apară în ziar declarațiile mele. Am luat legătura cu Cerity's Commission și mi-am fixat o întâlnire cu unul dintre membrii comisiei. Unul dintre ei m-a interogat cu privire la reclamație și lui i-am dat toate documentele cerute. În săptămâna următoare a apărut în același ziar un articol în care se spunea că membrii unui alt grup de voluntari cu care lucrasem în timpul campaniei convoi vizitaseră recent John House și pretindeau că găsiseră locul în condiții mizerabile. În drept urmare... Luaseră foarte multe ajutoare ce fuseseră depozitate acolo și le donaseră unui orfelinat din afara Bucureștiului. Am fost foarte furios pe acest grup de oameni pe care îi cunoșteam atât de bine și pe care îi încurajasem să continue să lucreze în România. În timpul campaniei Convoi, presa locală îmi luase un interviu pentru că eu eram văzut ca liderul campaniei. A apărut atunci un articol de două pagini care îmi prezenta viața, motivația și altele. Înainte de acel articol, presa fusese oricum foarte implicată în povestea mea și a lui Pem, încă de la prima noastră călătorie în România și ne crease imaginea unor eroi locali. Era un excelent capital de imagine pentru noi și pentru campania noastră, dar era un atu și pentru ziarul local, care, grație poveștii, vindea mai multe exemplare. Ziarul a și câștigat un premiu important în urma acestei campanii. În tot acest timp, Celia era implicată în școala ei de artă dramatică, la care veneau copii din toată regiunea. Așadar, numele familiei Tilling se răgăsea frecvent în ziarele din ultimii trei ani. Presa ne construise imaginea, ca să citez din articolul despre moartea lui John, celei mai iubite familii din Shipway. Ironia este că așa ceva nu există. Cea mai iubită familie a unei regiuni este doar o formulă inventată de presă ca să vândă. Și presa ne-a vândut ieftin creându-ne imagina ceva ce noi nu eram de fapt. Noi eram doar niște indivizi care ne făceam treaba și speram să avem un impact asupra celorlalți. În schimb, imediat ce Joan Trust a început să aibă probleme, ziarul local a distrus piedestalul pe care ne ridicase la fel de repede pe cât îl construise. Îmi amintesc că am fost la o serie de întâlniri cu redactorul ziarului, explicându-i neoficial care este situația. Voia adevărul și neoficial i l-am spus. În consecință, a publicat o serie de acuzații făcute de voluntari și de o altă organizație locală aflată în competiție directă cu John Trast. Nu a putut să publice ce am spus eu, iar eu nu puteam să-i dau permisiunea să o facă pentru că nu aveam la rândul meu autorizația membrilor. Eram legat de aceștia, iar ei voiau să tacă, argumentul lor fiind că, dacă tac, povestea moare de la sine într-o săptămână sau două și lucrurile revin la normal. Iar eu știam în acel moment că nu avea să se întâmple așa. În plus, eu eram cel distrus, nu Joan Trast, ci Ian Tilling personal, iar Ian Tilling reprezenta Joan Trast. Prin urmare, Joan Trast avea să fie distrusă și ea. M-am simțit sacrificat în multe privințe. Simțeam că presa mă sacrificase. Simțeam că propria mea organizație mă sacrificase și nu puteam face nimic. Presa știa adevărul pentru că îl spusesem neoficial și cu toate astea a publicat o serie de articole incriminante de trei săptămâni. După investigație, Charities Commission m-a declarat nevinovat, atât pe mine cât și pe John Trust. Ziarul a anunțat rezultatul într-o singură propoziție. O propoziție. O propoziție în tot ziarul, undeva într-un colț obscur de pagină. M-au distrus la fel de ușor pe cât m-au ridicat în slăvi și nici măcar n-au putut să-și ceară scuze. Tot ce au făcut a fost să publice această propoziție în care se spunea că Ian Tilling a fost găsit nevinovat de către Charities Commission. Și asta a fost tot. M-am întors la București, confuz și foarte descurajat, în toamna lui 1994, când am ajuns la John House, Mike a fost surprins să mă vadă în persoană în fața lui. Misiunea sa de coordonator pe partea română a fost scurtă și a trebuit să se mute, împreună cu iubita lui, câteva zile mai târziu. Am rămas acolo singur, eliberat de plecarea voluntarilor, dar simțindu-mă cumplit de izolat. Era ultima șansă să fac John Trust să meargă. Aveam un nou consiliu de conducere. Păstrasem un singur membru, un doctor. Mă bazam pe blocul nostru din zăbrăuți și... Lucru chiar mai important, mă bazam pe comunitatea în care trăiam. La urma urmei, ce voiam noi era să transformăm două blocuri dintr-un ghetou din București într-un proiect complex, nimic mai mult. În mod sigur, nu puteam face lucruri pe care le făceau ONG-urile internaționale ca Romanian Orphanage, APL, Save the Children sau World Vision. Noi eram o organizație locală din Folkestone. Toată toamna și iarna 1994 am stat în zăbrăuți singur. Dacă aș fi părăsit blocul, romii l-ar fi ocupat imediat. Știau că locuiesc singur acolo și erau în continuare foarte politicoși cu mine, dar îmi spărseseră camera de trei sau de patru ori când lipsisem seara de acasă. Știam că dacă aș fi plecat, ar fi fost o înfrângere personală. Deci eram numai eu cu mine. Iarna aceea a fost vorba numai despre mine. Dacă aș fi plecat, aș fi renunțat la mine, fără să fi găsit ce căutam. Asta însemna că fugeam din nou de ceva. Au fost cele mai dificile luni din viața mea, dar la capătul lor, decizia a fost simplă. Nu exista alternativă. Mi-am petrecut acea iarnă schițând proiecte pe care le-am fi putut face în acel bloc. Deveneam din ce în ce mai închis și a rare ori părăseam blocul. Cristina a insistat să merg la părinții ei cel puțin o dată pe lună, la prânzul de duminică. Iar acea masă era atât de bogată că îmi ajungea pentru toată luna. Era o masă tipic românească. Trebuia să-mi dau seama ce aveam să facem cu acest bloc. Eram în mijlocul ghetoului din Zăbrăuți și nu mai aveam nimic, absolut nimic, nicio perspectivă în privința căsătoriei sau a diaconatului. Unde mă puteam duce? Cea mai simplă soluție era să mă întorc acasă. Biserica insista oricum să fac asta. Să mă întorc și să spun îmi pare rău, am încercat, dar nu mi-a ieșit. Ar fi fost atât de simplu. Aș fi fost căsătorit în continuare cu fosta mea soție, aș fi fost un polițist la pensie, cu o pensie bună, diacon al bisericii din zonă și aș fi făcut o mulțime de acțiuni caritabile. Dar oare asta voiam cu adevărat? Știam că nu mă mai puteam întoarce. Nici măcar ca să strâng fonduri. Nu știu de ce am cedat atunci atât de ușor, cel puțin la partea din Marea Britanie. Nu avea niciun rost să mai încerc dar puteam încerca aici. Aici nimeni nu mă cunoștea, nimeni nu știa ce era cu mine ceea ce mi s-a părut destul de cul. Cool. Stăteam toată ziua în fața calculatorului, încercând să imaginez proiecte noi, să fac un plan, dar, de fapt, nu făceam decât să aștept să treacă ziua și să înceapă următoarea. Eram falit. Cu greu puteam pune ceva în frigider, iar seara beam vin ca să-mi umplu stomacul și să mă îmbăt. Nu voiam să mă gândesc la nimic, atât de disperat eram în acele zile. Nu m-am simțit niciodată mai expus, mai gol, mai lipsit de toate cele ca atunci. Țin minte ziua mea de naștere din acea toamnă. Nu am primit de la nimeni nici o felicitare, nici un telefon. M-am așezat la calculator și mi-am făcut singur o felicitare. Urarea era un vers din musicalul Mizerabili. At the end of the day, you are just another day older. Apoi, după acea iarnă, m-am întors acasă, în Folkestone, am băgat cheia îmi broască și surpriză. Cheia nu se potrivea. Mai mult, un bărbat mi-a deschis ușa. Ok, m-am gândit că pot face față acestei situații nicio problemă. Am crezut că este un iubit. De fapt, era proprietarul casei, cel care o cumpărase. M-am dus la bancă pentru că proprietarul nu avea nicio adresă a celiei. Am luat adresa de la bancă și am descoperit că datora foarte mulți bani băncii. Cum aveam conturi comune, Automat eram și eu dator de băncii, deși nu știusem nimic de aceste tranzacții. Mi-am găsit soția într-un apartament închiriat și am întrebat-o ce dracu se întâmplă. Îmi scrisese o scrisoare de 10 pagini pe care voia cu tot din adinsul să-mi citească, o scrisoare plină de scuze. Asta a fost. Se pare că afacerea cu teatrul pe care o demarase cu câtva timp în urmă nu-i mersese foarte bine. Trebuise să facă niște investiții... Tot băgase bani în teatru, până când nu mai putuse plăti rata la casă, iar banca o scosese la vânzare. Atunci am știut că totul s-a terminat. Nu i-am spus ce voiam să fac mai departe și acum regret aceasta. Am fost un laș, o recunosc. A doua zi dimineață, când a primit actele de divorț, i-a dat telefonul lui Andrew, la care stăteam, și a ținut să-mi vorbească. La telefon a fost teribil de agresivă. În acea scrisoare îmi explicase de ce făcuse ce făcuse. Credea în ce făcea și credea că o să iasă bine. Avea un vis minunat, dar totul se destrămase. Nu avea niciun plan de afaceri, nici simțul lor. Cel mai mult m-a rănit faptul că ipotecase casa și nu plătise rata. Și cum te-ai simțit atunci? Cum te-ai simțit după ce ți-ai pierdut casa? Nu am simțit nimic. Eram înlemnit. Cred că mă simțeam totuși și eliberat, pentru că o parte din trecutul meu se încheia și trebuia să merg mai departe. Ăsta a fost începutul. În mod normal, divorțul durează un an. Mie mi-a luat doi ani, pentru că Celia era hotărâtă să lupte până la capăt. Într-un sfârșit a acceptat situația și a semnat actele de divorț. Tribunalul nu mi-a dat nici o amendă, deci nu eram obligat să plătesc nimic. Dar aveam o fică de 12 ani care nu avea unde să stea. Așa că am simțit că era de datoria mea să continui să plătesc chiria, astfel încât am un două să aibă unde sta. Andrew și Peter plecaseră deja de acasă și erau independenți. Am fost șocat de pierderea casei. Iubeam casa aia. Era o clădire mare și muncise mult la renovarea ei. Era o casă acasă. Cât despre divorț, trăisem cu celia mai mult de 20 de ani, așa că nu mi-a fost deloc ușor să renunț la un asemenea parteneriat. De fapt, în ciuda tuturor lucrurilor care s-au întâmplat, nu m-am dezîndrăgostit niciodată de ea. Poate... Ar fi mai corect să spun că nu am urât-o niciodată. Presupun că toți cei care divorțează vor să o facă în termeni amiabili, să rămână prieteni. Asta voiam și eu, dar n-a ieșit așa. Celia a fost teribil de înveninată cu mine. M-am simțit răzbunat atunci când tribunalul mi-a susținut punctul de vedere, dar nu avea niciun rost. Nu puteam sta împreună câteva minute fără să ne certăm. Era prostesc. Așa cum ți-am spus, biserica, prin episcopul meu, ținea foarte mult să mă întorc acasă. Am renunțat la diaconat tot în acea perioadă. Nu avea niciun rost. Am vrut să fiu diacon, căci pentru mine era cea mai bună cale de a face acțiuni caritabile. Făceam asta în mod natural și voiam să o fac. Era parte din mine. Hotărârea de a renunța la toate a fost foarte greu de asumat, dar trebuia să o iau. Și acum cred că a fost decizia corectă. Alternativa era să cedez presiunii episcopului meu de a mă întoarce în Marea Britanie. Ar fi fost ușor să o fac. Ar fi fost atât de ușor să renunț la tot și să mă întorc acasă, să fiu doar domnul oricine. Experiența mea de diacon se baza pe pasiunea mea de a ajuta pe cei care nu se pot ajuta singuri. Diaconatul și felul meu de a fi s-au hrănit unul pe celălalt. Era o căznicie ușoară. Trebuie să spun că nu sunt un tip foarte religios. Aveam o credință puternică, dar nu eram habotnic. Am demisionat, dacă se poate spune așa, în același an în care am introdus divorțul. Ca diacon nu poți demisiona, pentru că ești hirotonisit pe viață. A trebuit să-i scriu personal papei o scrisoare la care am adăugat autobiografia mea și motivele pentru care voiam să renunț. I-am scris că motivul pentru care voiam să plec era acela că treceam printr-un divorț și apoi nu voiam să mă întorc în Marea Britanie. Eram supărat din pricina a tot ce mi se întâmpla și nu credeam că biserica mă ajutase în mod deosebit. Eram dezamăgit de biserică. Știam în ce mă băgam și am făcut-o cu ochii deschiși. Cunoșteam regulile clubului în care intrasem și știam că dacă îi s-ar fi întâmplat ceva cel ei sau dacă am fi divorțat, eu trebuia să devin celibatar. Iar când s-a întâmplat asta, eram prea tânăr. Prea tânăr. Sunt în continuare diacon? Da, voi fi întotdeauna. Merg la biserică? Uneori. Primesc spovedanii? Nu. Pentru că sunt excomunicat. Regret? Nu. Acela a fost momentul în care te-ai hotărât să rămâi în România? În momentul în care am divorțat de Celia, am divorțat de biserică și de țara mea, de toate acele lucruri pe care le știam. Acolo nu mai aveam nimic. Aveam familia, părinții, copiii, dar în afară de ei, nu mi mai rămăsesi nimic în Marea Britanie. Aici aveam un cămin. Aici aveam un bloc în care puteam locui, un pat în care puteam dormi, un scop în viață și prieteni. Ce-mi puteam dori mai mult? În ciuda celor vremuri întunecate, lumina nu a dispărut niciodată. Tot ce știam în acel moment era că aici aveam mult mai multe lucruri decât aveam în Marea Britanie. Prima dată când am simțit România ca pe casa mea a fost în 1990, când am simțit nevoia să mă întorc. Îți amintești de Viena și de prima călătorie când am fugit, efectiv, când nu mai voiam să ne întoarcem pentru că în urmă era un loc oribil și întunecat. Dar muncisem din greu și lăsasem în urmă o parte din mine. Iar dimineața tot ce voiam era să mă întorc la plătărești. Și nu mi-am găsit liniștea din nou până nu m-am întors. Era ca un magnet care mă tragea înapoi. Fie urăști, fie iubești locul ăsta. Nu există cale de mijloc, iar povestea mea de dragoste cu acest loc nu se sfârșise încă.